Zer da euskal populua nazio doa behia, abertzaletasunaren oinarriak zein dira? Euskal gatazkaren ikuspegi militantea hartzea erabaki dute bi idazleek Euno Rialdeko liburu motz untan euskal mugimendua olertzeko gakoak emanez. Pio historia, geografia erakaslea da eta lekoineko autetxia eta liburu ogen idazletariko bat. Arteaz argitaratxeak du beraz argitaratzean liburu hori. Galera bat izan da, eh, nahizuen berez Aleksandri Gelek, eh, argitaratzeideak. Nahizuen nunbait abertzale eta edo mugimendua abertzalea orkestea liburu, liburu batean. Ba, Erraz galegin daukogu Pio Etxevegen txakti eta niri eh, hori uh, idaztea. Beraz, desafio bat bezala ikusi dugu astapenean, zenta, bodea da nik ez, ez gira abertzalean izenean zinez mintzatzen. Uh, a, wola, ez dugu, ez dugu... Uh, ba, nunbait ez gira nehoz hori egiteko. Beraz, bi abertzaleek dute orkestean abertzale mugimendua. Uh, diakinez, uh, nunbait desafio pedagogiko bat zela zenta um, abertzale tasuna berogorokor tasunean orkesteko um, uh, Non baita zaila ere izaiten alda, beraz, aukera egin dugu, lau kapitulutan, beraz, uh, liburu tipi bat, formatu, tip, formatu tipi, tipi bat duen uh, liburu bat uh, egitea, lau kapitulutan eta batez ere ere, behogoit hama bost sartze hautatu uh, ditugu nunbait abertzaretasuna aurkezteko. Frantzes du nahi zuzendua da, Frantzes sentitzen dire nahi zuzendua da, zer bururekin azkenean, uh, ez er produzu egu lehertzea, bertzaldasuna zer den? Bai, gure argitaratzea uh, ereak erreiten duen uh, bezala, uh, uste du jendeainitzek eta eskoalegian bizidarenak edo iparaldean bizidarenak partikulatzki ez dutela fitxik ezagutzen, zenta usu orkestua girelarik, uh, bon, askifite orkestua gira, gero manera ez beti egan ezake objektibo edo baiko rabat ez bedaren, beraz uh, egia guretako gure helburu gure nagusia dela presentatzia bertzaleak ez diren jendeer, zenta Uu uh, hartzen dira jendeak uh, iagi ugun direla gure eta gure nunbait uh, eskoal popula edo eskoal nazioaz edo historiaz beraz hori uh, zen helguru naggususia bai. P HBG entxart. Ugundik begiraturik beharba interesaik ez da pizten. Bainan gure, gure parioa da interesa balin badute, Kasuelitatez, edo aurte eskundeak direlakoan, edo, ez dakitnik, liburu tegia palbatean hori ikusiz, eta pentsatzen baute, abai egia bertzaleak dira hemen, lebazk, ez dakik ususen zer den. Kuriositatez, beberba, idikitzen aldute liburua, pentsatuz, bon, egun hori aldetan euro, ez dut gauzan diri galduko, bi horren leitzeko, Amar euro, ez da gauza handirik, baina behar ba kontsideratuko dute uh, Francesc Mailan bat dutela panorama politiko aski ezaguna, aski klassikoa, baina euskalegian hemen bada berezita sonori, bagiragu indar politiko handi gisa, irugarren indar politikoa, ordoan doan merezido ala ere uh, pentsatzea, diande horiek esplikatu behar zaiela, beh, ze irudikatzen dugun guk, uh, eskaintza politiko, tokiko eskaintza politikoan.